Ovi gore, pjevači, igrači, montirači, kad bi se izvagali duňalućkim ovim vagama, oni ne zaslužuju da se sljedi. Pa to su drogeraši, to su prevaranti, to su alkoholičari. I naša omladina gleda onih ko da su tu svijeci. Također kada bi živjeli sa Kur'anom, znali bi da su muslimani braća. Innamal mu'minuna ikhwa, zai sta su vjernici braća.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 Čitava zemaljska kugla, a je bolji. Jedan sam od njih čitave zemaljske kugli. Kod Allah se ne gleda odjeća. Kod Allah se gleda srce. Kod Allah se gleda strah od Allaha. Kada se osamiš negdje sa haramom i kažiš, ali ne vidi Allah. Allah se čuje. Allah sve zna. Također kada bi se družili sa Kur'anom i bi znali da je ponos mu'mina i muslimana, gdje? U sljeđenju zapada. Jeste, malo sutra. Ponos kod muslimana je u Kur'anu. Mi vam objavljujemo knjigu u kojoj je slava vaša. Pa li se upamijetiti? A ova ti nije osvijet i moraš razmišljati gdje ti je slava. Slava ti u Kur'anu. Ali nekako imaš knjigu i nosaš je pod pazuhom.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 Ne znamo Kur'anu, ne znamo svjetovne stvarima. Bilo koji virus da ti uđe u kompjuter, zovi tamo nekog odivamo, instaliram i poludijom kompjuter i kompjuterija sa njim zajedno i tako. Ne znamo ništa. U Japanu ako završiš srednju školu i nisi došao sa nekim velikim izumom, kažu ićeš obisima tamo jedan dobar rast, na njemu se višeaju takvi ostapler koji biti. srednja škola, šta naši u srednjoj školi znaju? Završi čovjek srednju školu, bitno je da ima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 Allah mi to je stvarnost. Ja volim nekad ovako malo na nasmijati publiku, ali ako nije tako slobodno, redim te rudku, reci, gdje ti pritjeruiš. Pogledajte ambicije te naši djeci, te naši omladini. Da li ima iko u 18. i onda kaže, šta ja mogu rad za ovaj grad gdje živim? Idem biti dobar advokat, idem biti dobar projektant,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 Štaš mu? On sutra već bolan ima problem sa ovisnošću od droge. oni već problem društvo. Kamo ali da mi od njega očekujemo da nam donese neki prosperitet? Je li ovako ili nije? Ja sam rekao na početku, volim otvorenost, volim objektivnost. Jeste ta istina gorka, ali hajmo joj sad pogleda tu oči bolje nego za 50 godina. Hajmo reći, ljudi, jes, ovo je crno, ali hajmo probat kreći da bude bijelo, brate. Također, mraću moja draga,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 Pa kaže ovaj ne može se usta. Pa ne može zato što su njegove ambice ciljevi visoki. On gleda u džennet, čoveče. On ne zna nikako gledat dole. Kaže arapski pjesnik: "Ida gamarta fi sharafi al-mururi, fala taqna ma'duna an-nujumi." Kad bolan putuješ po životu, ma ne možeš se zaustaviti osim kod zvijezda. Pusti ovo po zemlji, visoke sebi ambicije postavi. Samo hoću džennet. Vidio si onoga Golgetera kad hoće dati go? Nema, ruše sa dvije noge, startovi sa jednog zadreš čupaj. On hoće da radne go. Što? Hoće da pobjedi, hoće lovu, hoće šuške. Tako mu'min. Lome iskušenja, ali on ide pravo, džennet, hoću džennet. Bolest, siromaštvo, iskušenja, problemi. Ne možeš mi ništa, ko što kaže Ibnu tajnije, šta mi mogu moji neprijatelji. Moj džennet je, kaže, u mojim grudima. Moš što god mi radiš, Isterovi me kaže iz moga grada, a to je mene, kaže, bolan turizam na lavom putu. Zatvorite me, kaže, ma ja se osam i malo da razmišljam o Kur'anu. Znači, ambicije, postavi sebi visok cilj, oću dženet i onda nećeš imat kad spavat. Ko što kaže Allah uposanik, pa nisam vidio čudni primjer od osobe koja oće dženet ima vremena za spavanje. Mi imamo vremena za sve čoveče utakmice, folovi, golovi, samo nemamo vremena za ono što će koristiti nama na dunjaluku nakon toga ako Bog da i na ahiretu. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učesti u ovim teškim vremenima. Molim ga subhanahu wa ta'ala da popravi naše stanje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nam bude milosti na sudnjem danu. Da nas okupi u džennetu kao što nas je okupio i ovdje i na kraju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 Nisu slušali, ako i će to od nas prihvatiti, koji će nas poslušati. Ja poslušati. Ovaj, i u vreme poslanika, Azreti Omer je imao jednog svog druga, pa su najizmjernično slušali poslanika. Jedan bi odlazio jedan dan, slušao poslanika, pa obavještavao Azreti Omera, a poslije bi odlazio Azreti Omer, pa obavještavao njega i tako dalje.